7. Лютий 1905 року. Східний, Лондон. Першим ми побачили натовп біля входу до будівлі. Ще й 48 годин не минуло після інциденту на вулиці Грей-Ігл, а я знову проштовхувався крізь юрбу до дверей Бесі. Сержант Вайтлоу був бачним розмахував кейком і розчищав собі шлях бадьорем «Геть з дороги, чорт забирай», з енергійністю, яка свідчила про більший, ніж звичайно, рівень ворожості. Але люди йому взагалі не подобалися, особливо іноземці. А чого у Вайт-Чепелі не бракувало, так це саме їх – ірландців, китайців, євреїв, американців. Вайтлоу проклинав їх усіх. Насамперед євреїв і, понад усе, мешканців вулиці провулків у районі Бріклейн. Я наздогнав його в неосвітленому коридорі, де ми стояли два дні тому. Його обличчя в напівтемряві спотворила гримаса огиди. На чолі й бакенбардах виблискували бісеринки поту, і його гострий запах аурою висів навколо сержанта. Ми робили свій звичний обхід – від Чордича до відділку на Лемон-стрит через брік -Лейн. Убивали 30 хвилин, пробираючись найбіднішими вулицями Лондону. Від дому з горнятком чаю нас відділяли якихось 10 хвилин, коли ми це почули. Окремі вигуки, що зливалися з галасом натовпу. Важко було сказати, що там сталося. Бриклейн завжди так загачений народом та конями, що важко роздивитись, що відбувається на протилежному боці дороги. Не кажучи вже про місце віддалене на дві сотні ярдів. Але той галас змусив нас кинутись дорогу Fashion Street. Там ми її побачили, натовп, що зюрмився біля дверей за кілька кварталів. Навіть коли я біг, знав, що справа стосується бесії, і десь у глибині душі боявся найгіршого. І точно, народ зібрався саме біля дверей будинку 42, і на долю секунди я закляк на місці. Дотями мене повернув хрипкий голос Вайтлоу. Сержант сперся на поруччя і відхекався. Дихання його було уривчасте, з присвистом. «Де це?» – кинув він, покосившись на стару, яка розгублено стояла перед ним. Тонкі зморщені губи роззявлені від жаху. Вона вказувала на другий поверх. Там, угорі. Вайтлов потрусив головою. Дідько, жінко англійською, чи є тут хтось, хто балакає англійською? Стара обернулася і розгублено гукнула тремтячим голосом. Грівко. Двері відчинилися і з'явилася постать. Обрис жінки в темному коридорі. Коли вона вийшла, я впізнав дівчину, що заварювала бисі чай два дні тому. Очі в неї були червоні і припухлі. Стара в паніці видала фразу іноземною мовою. «Я знаю англійську», – сказала дівчина. «Слава, святим!» – відреагував Вайтлоу. «Як вас звуть, дорогенька?» «Ребека». «Ну, то, може, ви нам розкажете, що тут у біса відбувається?» Я наказав собі «заспокоїтись». «Це через місіс Драмонд, відповідала Ребека. «На неї напали». Не встигла вона закінчити, а я вже біг сходами вгору, за мною хекав Вайтлоу. Крізь віконце проникав сірий день і освітлював площадку на другому поверсі. На порозі кімнати бесій Тома Драмонда стояли ще дві жінки середнього віку, замотані в вишалі. Двері мляво болталися на петлях, ніби їх розчахнуло поривом вітру. Я проштовхався повз жінок – і обмер. Крізь тонкі фіранки лилося жовте світло. Канарка вчепилася в залізні прути своєї клітки і витріщалася на нас. З часом саме ця сцена і це світло лишаться в моїй пам'яті і застигнуть, як ті комахи в бурштині. Бесі лежала на старому латунному ліжку. Обличчя ховалося під копицею темних кучерів, а навколо голови німбом розтікалася багряна кров. Шкіра у неї посіріла, тіло безвольно розкинулося на ковдрі, іскра життя, якою колись була Бесі Драмонд, загасала у мене на очах. Поки Вайтлоу дістався дверей, я вже стояв на колінах біля неї. Господи, невже вона? Я узяв її за п'ясток. У руці вже відчувався той дивний вогкий холод, що віщує смерть. «Вона ще жива», – відповів я та обернувся. За спиною Вайтлоу стояла Ребекка. «Ви покликали лікаря?» «Так, серед доктора Ладлоу, його квартира за рогом, по нього послали». Цього лікаря я знав. Християнин, який служив бідним і мав бездоганну репутацію. Але я боявся, що і він мало чим зможе допомогти Бесі. Попри те, що приймав лікар дуже близько, роззяви прибули до дверей значно раніше за нього. Втім, вулиці Мивай Чепела погані новини завжди мандрують швидше. За часів Джека Різника теж так було. Сороки на хвостах доставляють зловісні чутки швидше за телеграф. «Де Том Драмонд? запитав я. «Не знаю», – відповіла Ребекка. «Шукає десь роботи, гадаю». «Хто її знайшов?» Вайтлоу вже стояв поруч і дивився на розпластене тіло Бесі. «Я», – сказала дівчина, – «тобто ми з місіс Розен з першого поверху». Вона послала за лікарем Ладлоу. Продовжити вона не встигла, бо внизу щось загуркотіло. Я почув, як відчинилися і зачинилися парадні двері, сходами загупали чоботи. За хвилину до кімнати увійшов високий чоловік в окулярах, доктор Ладлоу з лікарською валізкою в руці. «Як вона?» – кинув він, скидаючи пальто на підлогу. Тоді підійшов і опустився навколішки поруч зі мною. Пульс є, пояснив я відсуваючись, але я слабкий і дихання. Ладлоу швидко оглянув жінку, тоді повернувся до нас із Вайтлоу. Не розумію, звідки тече кров, допоможіть перевернути її. Я набрався духу та взяв її за плечі. Вайтлоу схопив за ноги. За командою Ладлоу ми обережно перекотили Бесі на бік, і лікар одразу ж отримав відповідь на своє запитання. Потилиця була аж липкою від крові. Крізь неї проступали уламки черепа. Навіть Ладлоу втратив самовладання. «Потрібно перевезти її швидко», – він повернувся до мене. «Ідіть, знайдіть Кеб, мусимо відвезти її до Лондона». Як і внові кинувся до дверей повз сполотнілого Вайтлоу з роззявленим ротом. Ребекка стояла на порозі. Я схопив її за руку і потягнув за собою сходами. Відпустив її тільки майже біля самісіньких дверей. В очах її світився страх. «Що ви робите?» Я заговорив так, щоб мене не почули. «Що сталося?» Дівчина підвела на мене очі. Не знаю, коли Бесі не спустилася вранці за горнятком чаю, я сама його їй понесла, але двері були замкнені. Всередині я почула голоси, тож побігла за місіс Розен, і ми виламали двері. Не встиг я нічого сказати, як вона відчинила парадні двері і пірнула в натовп, узявши курс на бріклейн, де можна було зупинити кеп. Вулиця була вузькою, транспорту завжди повно, але за кілька ярдів на південь дорога розширювалася, і в цьому місці візники зупиняли свої кеби, чекаючи на пасажирів. Утім, сьогодні там не було нікого. Дівчина спробувала зупинити кілька екіпажів, що проїздили дорогою, але жоден не зупинився. Вона знову підняла руку, але тут я ступив на дорогу, замахав рукою і наказав візнику зупинитися. Ніколи не перестану дивуватися, яку силу має поліційний однострій. Візник напнув вішки, конячка різко стала. Я розпорядився, щоб пасажир джентльмен у костюмі черевиках та з гарною зачіскою вийшов. Він був не дуже задоволений, але однією з надійних характеристик британського середнього класу є беззаперечна покора людині в однострої. «І хто ж заплатить мені за проїзд синку?» – буркнув візник, коли я спрямував його до будинку 42 на Fashion Street. «Цього джентльмена я підібрав у Бетнелл Грін, мусив довезти його до Латгейт-Сьоркес». «Я заплачую», заплачу, запевнив я, – «і за дорогу до лікарні також». Візник посміхнувся жовтуватими губами. Рот у нього, мабуть, ніколи й не закривався. «Дуже люб'язно з вашого боку, сер». Я дістав із кишені кілька монет. Ось, передав йому, решту лишіть собі. Кивок головою і ще одна жовтувата усмішка. У будинку Ладлоу і Вайтлоу перетворили простирадло, на якому лежала Бесі на імпровізовані ноші. Під керівництвом лікаря ми з Вайтлоу та візником обережно знесли її вниз і поклали в екіпаж. Прийшло ще кілька констеблів і зайнялися натовпом. «Хочете, щоб я поїхав за нею і лікарем?» – запитав я у Вайтлоу. То ви теж медик, вінгеме? Ні, пробелькутів я. Просто поміркував. Лишіть міркування мені, синку, відрізав він. Робіть те, що у вас добре виходить. Стійте тут, нікого не випускайте і не випускайте.